Як серце забилося частіше Він намагався зловити погляд Корбета, але очі п'янички Блукали, не затримуючись Ні на чому надовго А чому ти сам не скористався Цим листом, Корбате? Учора я легко виручив за нього Тисячу доларів, і можу дістати Більше, набагато більше А ти чомусь продав його мені Лише за двісті Я ж казав, що сидів на мілені Мені потрібно були Хоч якісь гроші і якнайшвидше. За допомогою цього листа ти міг отримати гроші так само швидко. Гаразд, різко випалив Корбет, червоніючи. У мене замало мізків для таких справ. От і все. Я не надто розумний. Шантаж не для мене. Не знаю, з чого почати. А чому б не запропонувати мені партнерство? Корбет підскочив на ноги, зі стуком перекинувши стілець. До чого вихилите? Чорт, забере, мені вже набридли ваші розпитування! Забирайтеся з мого дому!» Овен повільно підвівся, насторожений, напружений до краю. В скронях сильно пульсувала кров. Його охопило дивне збудження. «Уся ця справа виглядає дуже підозріло», – сказав він тихо, твердо. «І я в ній розберуся, Корбете. Я звідси не поїду, доки не розберуся». Корбет із звіриною спритністю розвернувся і кинувся вперед. Овен рвучко рушив йому назустріч, але між ними стояв стіл. Він перекинув його разом із посудом і кинувся навперейми. Але Корбет вже встиг дотягнутися до рушниці і зірвати її зі стіни. На його обличчі з'явився зловтішний вираз, коли він розвернувся і наставив зброю на Овена. «Ти зараз же підеш, Овене, сказав Корбет. Сам або вперед ногами. Овен їхав асфальтованою дорогою, відчуваючи якесь тривожне перечуття, яке не міг пояснити. Підсвідомо він відчував потребу остерігатися. Але чого саме? Яскраво світило сонце, дерева були в пишному зеленому вбранні пізнього літа. Лише нескошена трава на необроблених полях пожовкла і прив'яла передвісник згасання природи перед осінню. Позаду пролунав сигнал машини, який несподівано змусив його здригнутися і різко звернути на узбіччя. Він миттєво впізнав авто, що пронеслося повз. Машина Евана Стерлінга. Це був Ягуар, єдиний в цій місцевості. «Сібіл їздила на Бьюіку, але Еван не став би до такого опускатися», – подумав Оуан. І з гіркою іронією. «Чому я так його ненавиджу?» Запитав він себе. «Тому що він одружився з Сібіл. Ми посварились і розійшлися. Вона ж мала за когось вийти. Вона молода, гарна і багата. Не могла залишатися сама. Але чому саме Стерлінг? Він щонайменше на 20 років старший за неї. І не має ні цента власних грошей. Живе за її рахунок». Але він статний і привабливий. Сивина на скронях додає йому вишуканості Може, тому вони й обрали його? Він не вважав, що його ставлення до Евана – ревнощі. Він змирився з тим, що Сібіл вийде за когось. Те, що він відчував до нього, було сильніше і гіркіше за ревнощі. Щось таке, що навіть трохи лякало. Він доїхав до міста і звернув на головну вулицю. Самому її кінці, там де дорога спадала вниз і цілий квартал, не було нічого, крім таверн, він побачив припаркований ягуар. Стерлінг стояв поруч, розмовляючи з жінкою з яскравородим волоссям. При денному світлі вона виглядала виснаженою і старшою. Стерлінг упіймав погляд овона і продовжував дивитися на нього, поки той проїжджав повз. Його погляд був хижий, гострий і пронизливий. Сутеніло, і він увімкнув фари. У нерухомому повітрі листя дерев безвольно звисало, мов би смертельно стомлене. Пилюка, здінята машиною, довго висіла в повітрі, ліниво кружляючи, мов, жовтий дим. Він залишив машину, не доїжджаючи до місця призначення, і пішов пішки. Серце билося сильно. В поглиблених сутінках голосно і тужливо закричала Сойка. Перед поворотом до халупи Овен зупинився. Він згадав рушницю і вираз обличчя Корбета. Але цього разу він не дозволить налякати себе рушницею. Овен дав собі чітку обіцянку. Він не дозволить цьому статися і змусить Корбета розповісти все, що той знає. Світла в халупі не було, Темна і безлюдна, вона вимальовувалася безформною плямою на тлі дерев, що її оточували. Плімут, однак, стояв на тому ж місці, що й удень. Двері халупи були навстіж, овон зупинився перед ними, охоплений тривожним передчуттям. Він збирався покликати господаря, але щось підказало йому цього не робити він не мав уявлення, скільки часу простояв там, весь напружений. У нерішучості, пильно вслухаючись і вдивляючись у темряву. Він одразу відчув присутність смерті, щойно переступив поріг. Вона причаїлася в темних кутках, наповнювала собою кімнату, звисала зі стін і стелі. Він витяг запальничку і клацнув нею. Тіні неохоче відступили, зробив два кроки і побачив Корбета. Той лежав на спині, витягнувшись уздовж ліжка. Куля війшла в скроню через маленький, акуратний, синьо-червоний отвір і вийшла з іншого боку, перетворивши череп на темно-червоне місиво. Рот був широко відкритий, ніби він досі намагався видати останній крик. Рушниця лежала біля його руки. Запальничка згасла. І в задушливій тиші на овона раптово зійшло прозріння. Стоючи в телефонній буці, він сказав. «Сібел? Так. Я мушу тебе побачити. Біля шахти. Сьогодні». Настала тиша. Така довга, що він уже подумав, чи не поклала вона слухавку. «Але зараз... зараз уже пізно», – нарешті озвалася вона. «Учора теж було пізно». Я маю на увазі, надто пізно, щоб узяти щось у банку. «Та хто говорить про гроші?» – вигукнув він, але потім приборкав нетерпіння і наростаючу паніку і спокійно додав. «Візьми чек, будь-що, тільки приїдь». Він зрозумів із мовчанки, що вона відчула фальш у його словах, але було вже пізно щось змінювати. «Може, іншим разом?» – несміливо попросила вона. «Ні». Це має бути сьогодні вночі. Але я... Я сьогодні не сама. Той що? Наступав він. Вигадай щось. Скажи, що подруга захворіла. Щось придумай, але ти мусиш приїхати. Він почув у її голосі неохоту, зневагу, гіркоту, коли вона відповіла «Гаразд, я приїду». Він різко натиснув на гальма, і машина зі скреготом зупинилася. Швидко перемкнув на задню передачу і відкотився назад. Якби я їхав трохи швидше, подумав він, відчуваючи водночас страх і полегшення, не встиг би зупинитися. У світлі фар він побачив глибоко розколену посеред дороги, там, де ґрунт просів і обвалився в покинуту шахтну виробку. Він зачекав, поки хвиля збудження від відвернутої небезпеки вщухне, і тоді вийшов із машини. Пройшов кілька кроків уперед і зупинився на краю провалля овальної форми. Підняв із землі камінь і кинув у яму. Чув, як той кілька разів ударився об стіни і відскочив, а потім – тиша. Чи досяг дна, чи ще летів униз, він не знав. У лихоманковому напруженні овен повернувся до машини. Після коротких роздумів завів мотор, увімкнув першу передачу. З'їхав з траси, перетнув неглибокий рів і почав об'їжджати небезпечну ділянку через будь і ізолотарник, який шкребли по днищу машини. Об'їхавши проваля, він знову виїхав на шосе і зупинився. Потім повернувся до ями пішки, обійшов її і став чекати. У нього був із собою ліхтарик, і час від часу він поглядав на годинник. Було десять хвилин по-першій, коли він помітив світло-фар. Він був упевнений, що це Сібіл, бо ніхто інший не поїхав би цією дорогою такої пізньої пори. Він подав сигнал ліхтарем, і машина зупинилася. «На дорозі провал», – сказав він. «Одразу за поворотом. Тобі його не видно. Через скам'яні копи». «А де твоя машина?» «Я об'їхав яму. На щастя, їхав не надто швидко». «Виходь, я проведу твою машину!» «Це не небезпечно?» «Більше не провалиться, принаймні зараз. Виходь!» У її голосі тремтів страх. «А ми не можемо поговорити просто тут!» «Виходь!» У його голосі звучала сталь, і вона скорилася. Він поставив її машину поруч зі своєю. Вони сиділи в ній нерухомо і, мовчки, кожен зайнятий своїми думками. «Я...» У мене немає з собою грошей, – нарешті заговорила вона. Я не чекала, що ти так швидко зажадаєш їх. Так, так, ти маєш рацію. Я все одно не міг витратити ці гроші. Гроші такого гатунку мені не потрібні. Тепер я це знаю. Він відчув на собі її пильний погляд. Виле, що ти хочеш сказати, Виле? А раптом він згадав, як давно вона не зверталася до нього просто по імені. Спогади накотили, але тепер, дивно і несподівано йому не хотілося їх відганяти. «Я не можу більше мучити тебе», – сказав він. «Думав, що зможу, бо не залишилося способу помститися твоєму батькові, а я мусив хоч якось відплатити. Але яким би він не був і що б не зробив, тобі я більше ніколи не завдам болю. Ти можеш залишити собі листа, Сібіл. Роби з ним, що хочеш». Вона нахилилася до нього. Увилий, я... Мені не потрібні подяки. Перебив він її з гіркотою. У нас, можливо, обмаль часу, і я хочу, щоб ти швидко і чесно відповіла мені. Які у вас стосунки зі Стерлінгом? Вона відсунулася від нього. Він миттєво відчув її холод і відчуження. Вона не відповіла. Відповідай, наполягав він, стримуючи гнів. Я не лізане у свої справи. Я питаю лише тому, що від цього залежить твоє життя. «Що ти таке говориш, Віле?» «Будь ласка, просто відповідай!» Вона дивилась на свої руки, складені на колінах. «Я... я знала, ким він є, ще до шлюбу, тому не маю права скаржитися. Отже, ти нещаслива з ним?» Після довгої паузи вона відповіла. «Так, і він про це знає?» Знає. Іншими словами, цей шлюб довго не протримається. Вона благально дивилася на нього. Будь ласка, Уиле, мені боляче про це говорити. Я ні з ким це не обговорю. Ніколи. Будь ласка, досить. Я змушений говорити про це. Тепер уже м'яко сказав він. Це стосується твого життя, Сібіл. Чому ти весь час це повторюєш? Він розповів їй про Корбета. Її очі широко розплющилися. Вона сіла рівніше, ніби страх став для неї опорою. Але але, яке це має до мене відношення? Це він убив Корбета. Еван? Я в цьому впевнений. Більше ніхто не мав мотиву. Але навіщо Евану вбивати Корбета? Бо той міг розповісти мені, що листа від твого батька йому передав Стерлінг. Вона хитала головою ошелешена. «Не може бути!» – прошепотіла вона. «Послухай, Сібіл, тільки двоє людей могли знайти цього листа. Ти або він. Але ти його не знаходила. Він знає, що ваш шлюб довго не триватиме. Він міг би використати листа, щоб шантажувати тебе, але вигадував складніший план – привласнити все, що в тебе є». Вона дивилася на нього з острахом і нерозумінням. Я не розумію. Якщо ти помреш, чи тебе вб'ють, він все успадкує. Хіба не так, як твій вдівець? Це не серйозно, прошепотіла вона раптом хрипким голосом. Він віддав листа Корбету і заплатив йому за те, щоб той продав його мені. Як тільки я почав би тебе шантажувати, потрапив би в пастку. Все, що йому залишалося б зробити, це вбити тебе, а провину звалити на мене. Це виглядало б так, ніби я вбив тебе через те, що ти відмовилася платити далі. Ти розумієш?» Вона заплакала. Тихо, з болем. Він почекав, а потім спитав. «Стерлінг знає, де ти зараз?» «Думаю, так. Він бачив, як я поїхала». Вона схопила його за руку. «Ти думаєш, він поїхав за мною?» «Якщо все, що я припускаю, правда, він буде тут». Він не знає, що я вже в курсі, що Корбет мертвий. Йому треба довести справу до кінця, поки я не дізнався і не запідозрив його. Це має статись сьогодні вночі. Якщо він не з'явиться... Отож, я помилявся в ньому від самого початку. Але якщо він справді збирається вбити мене? і голос затремтів У мене з собою пістолет. На темному небі мину вогник, мов світлячок. Ти... Думаєш, це він? Ніхто інший не поїде цією дорогою в таку годину. Це точно він. Світло знову блиснуло, швидко наближаючись по дорозі. Його відблиск слабо усвітив конструкцію шахтного ліфта. Проваля. раптом вигукнула вона, згадавши. «Він не встигне зупинитися. Ти ж знаєш, як він їздить!» «Знаю», – сказав Оуен. Текст читав Ярослав Макеєв. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть коментар, хоча б семи слів, це дуже допомагає поширенню. А також підпишіться на канал, так ви не пропустите вихід нових творів. З вами був Ярослав Макеєв. Почуємось.